Jó reggel, legyen szíves megszólalni vár Hogy van? Valami történt? Miért? Hát már nem szólalt. Úgy megijesztem. De van hogy az ember hallgat. Itt vagyok, nem elég? A, a, a többi Hogyne. már önökön múlik. Hát ülnek az emberek egy asztalnál, és beszélgetnek. Mondok önnek egy példát. Jó? Itt van? Igen, hallgatom. Van két perce? Hogy um... Én láttam a barátnőmmel az Egy nagy filmet. És szemben önnel, aki valószínűleg nem ebből él, meg nem ez a foglalkozás, én úgy gondoltam, hogy ez egy milyen ragyogó alkalom lesz arra, hogy elbeszélgetek a rendezővel, nagyon sok mint erről. Mert én abból élek, hogy beszélgetek emberekkel. És ehhez megkerestem... Mert ez volt az út, mert nem tudtam a telefonszámláját Szilágyi Zsófijának, megkerestem a sajtóst. Aki 10 tízes kállán, hát úgy nagyjából hatosra tett szívességet az ügyben, hogy mennyire készséges, de végül is sikerült Szilágyi Zsófia a telefonszámlához eljutni. Hozzátéve, hogy ezen a héten pénteken kéne vele beszélgetni, mert hogy beteg. Felhívtam Szilágyi Zsófiát, akiről hát lehet, hogy beteg volt, azt nem derült ki, de mondta, hogy ő kedden elutazik Pécsre a barátaihoz. De ez nem baj, ma felhívhatom fél kilenckor. Oké, készültem a beszélgetés? hát már amennyire készül az ember beszélgetésre, hát ha lát az ember egy filmet és beszélget utána a rendezővel, akkor az élményére kell hagyatkozni, olyan nagyon nem kell készülni. Tegnap este valamikor fél tíz felé kaptam tőle egy SMS-t, hogy ő a barátainál van, és hát hogyha nagyon muszáj, akkor talál alkalmat arra, hogy ma reggel beszélgessünk, de neki jobb lenne a péntek. Én visszaírtam neki, pontosabban nem visszaírtam, hanem azonnal telefonáltam. Számomra az SMS, az e-mail, ez olyan, mintha a telefonszex lenne, tudja? Tehát a telefonszex az nem rossz, de amíg az embernek van valódi szex, addig jobb, hogyha nem. A műsor 18 éven aluljaknak nem való. Tehát se saját kézzel nem csináljuk, se filmekkel nem csináljuk, másokkal csináljuk, annak függvényében, hogy éppen valaki a fiúkat vagy lányokat szereti. Tehát én felhívtam telefonon, ki volt kapcsolva. Ha megnézed, egy hányszor hívtam összesen, hát ha nem hívtam, fél tucatszor, akkor egyszer se, de az is lehet, hogy nyolcszor hívtam, küldtem neki három SMS-t, egyrészt, hogy tizenegyig elérhető vagyok, aztán később belet kapcsolva, mert ki volt kapcsolva, akkor hívtam megint, és azt írtam neki, hogy hát nem muszáj ma beszélgetnünk, a péntek viszont nekem nem jó, hogy egy újabb időpontot találjunk, ahhoz ő neki meg kell keresnie, majd azt írtam neki a legvégén, hogy hát azt láthatja az reakcióm folytán, hogy hát amennyire ez nekem fontos, abból kiderül az érdeklődésemből, hogy én, én ez kifejezésre juttattam, most ő jön. Én pár évvel ezelőtt valószínűleg körbeüldöztem volna a világon, hogy valamelyik nap rendelkezésre álljon, most egész egyszerűen kivárom, hogy telefonál-e vagy sem, Tegnap nem hívott vissza, ma nem fogom felhívni, mert nem fogom zavarni abban a pécsi izében, amiben éppen van. Ha megtalál ma holnap, holnap után, akkor lesz beszélgetés. Ha nem talál meg, akkor láttam egy nagyon jó filmet, az volt a cím, hogy egy nap. Szilágyi Zsófiáról pedig megfeledkezem, mert nem futok utána. Még egyszer mondom, évekkel ezelőtt megtettem volna, most azt gondolom, hogy ami a részemről ügyben elkövethető, azt megtettem. Én itt voltam reggel hét órakor, elindítottam a zenéket, Paul McCartney szól, mert hétfőn a barátnőmmel Krakóban Paul McCartney koncerten leszünk, a többi már önökön múlott. Nem tudom, melyre vagyok érthető. Teljesen. A zenéből úgy sejtettem, hogy csak azt gondoltam, hogy valami esetleg történt a bokája, van egy szorod tegnap, és, és mindig nem eszerbe... boka, a bokás izé sarok. Igen, de a bokájára paraszkodott, hogy az fáj, igen, és gondoltam, de, de hogy valami szövődmény lehet. És mondom, úristen, valami otthonról bekarafonált, hogy indítsák nem. el a, a, a Beatles dalokat, és akkor majd valamikor beér, vagy nem ér be, vagy nem tudom, de... Nagyon kedves eh, fúra, az fúra, fúra okay, volt. Nagyon jól esik az érdeklődése, de valójában ez a történet. Oké, okay. De most Jó, ma... rendben örülök bájali, neki. egy Mit gondol, anélkül ismerni? Elő fog kerülni Szilágyi Zsófia, vagy Szerintem nem. Szerintem sem. Viszont hallásra. Valaki azt kérdezte SMS-ben, hogy miért marad el a messziről jött ember, mert hogy nem lesz messziről jött ember kedden, amire azt írtam XY-nak, aki férfői bonyolult nem lesz kedden nagyon messzire jött ember, és hogy jövőre lesz-e vagy sem, halvány gőzöbb nincs. Egyik pillanatban azt gondolom, hogy igen, a másik pillanatban azt gondolom, hogy nem. Sem ugyanazzal az összetétellel, ahogy korábban volt, sem más összetétellel, sem egyáltalán. So many times I had to change the pain to laughter Just to keep from getting crazy. <laughs> Dressed in black from head to toe Two guitars across our backs We would walk the city road seeking someone who would listen to the music that we were writing down sharp Hearing noises we were destined to remember We willed the thrill to never stop to you when you look for them and your inspiration long may it last may it come to you time and time again How they can remember when they weren't where it was at. Got nothing to lose. Don't look at me; I can't deny the truth. It's plain to see. Don't mentél? <sínt> Hova mentél? Mi van? Jó, van de <sínt> azt árulod hogy miért mentél, kapsz? Jó Ugye, az Paul McCartney szól, hogy menjünk a Krisztába, hogy hízol, hogy Paul mccartney extreme, <sínt> Éppen jegyeket vettem a Brüggyek <sínt> Jó napot. I'm losing my mind. So she holds me like jobb műsor, mint a kéfeján. Nincs jobb, jobb kreációja az bele rocket this the game, this she's, got she's good so fine. She's sweet, <laughs> Akadósítsan jó rendjéért. Si, úgy hangzik, hogy kiválók éppen, mint ha valaki az asztal alá bújt volna, és elkezdte volna csiklandozni ne, nem, a motorosnak a padlót. Ne, ne, ne, nem, nem erőbúzos. <gül> Jaj ja, istenem! hogy menjünk hamarabb, mert nagyon sokan lesznek. És egy nyolckor pontosan kezd a holnap átlé, és hogy nehogy itt fizet. Ez miért a spam leküldte? Ja, Isten, nem csinál az ember semmit, se, és a doktcs és a doktcs közben működik. Ja, Ezért nem Krisztak úgy tetszett, de sem öst, hogy nem rosszkor hívnod. Legább, ha neked elmesél. Szerintem olyan, mint egy film De, na, beszéltem a best hogy akkor héz vagy hogy to the ocean high ocean will Nem with desire hogy Égen, égen, én megfoltam, hogy megindulni a kerül, és akkor én a It did something for my soul, They taught me, when you find a love, don't break it, Try to make it I took a walk into the fire, When I heard you calling me, I took a chance, But what a good thing, it turned out. 2018. november 28. a Szerda van, és 1.26.3. egy 8 de derült ég. Most már gondolom, hogy nem nulla fok van, nálom szent a hegyen egy kicsit havazott is. 8 óra után kapcsolom Újhely Istvánt, 9 után nem kapcsolom senkit se, és 9 óra után kapcsolom a Lai Krisztinát. Ez a mai program. Nem lesz akvárium A jövő héten Kedden fél nyolcas kezdettel Oh boy Let me out of here Yeah I hear the tax man knocking At my door I've got a feeling He'll be asking one jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, meg szeretném jönne osztani, hogy volt az elmúlt uh, hetekben két eset, aminek engem nagyon megrázott. Az egyik ez a az úr, aki lelőtte ezt az óvónőt, a másik pedig az ózdi gyilkosság, amikor a két srácot szúrta le egy másik úr, és mind a kettő arra vezetett a dühüket és a indulataikat kezelni, és teljesen rossz megoldást választottak egy probléma megoldásához, és pont hallgattam ma, hogy kb. 5%-a a lakosságnak szenved mentális betegségekbe, és azt hiszük, hogy ez, hogy ez csak abban, abban látszik, hogy kiabálunk egymással az utakon, amikor van, egy konfliktusunk van, de látjuk, hogy ez milyen súlyos problémákhoz vezet. És ez engem nagyon megrázott, hogy főleg a, főleg a második, amikor kiderült, hogy a két nevelt fiát szúrta le, egyszerűen el nem tudom képzelni, hogy mi vezethet idáig. Az emberek egyszerű pitián el problémákat, ilyen súlyos konfliktusokká tudnak felnagyítani. Egyszerűen nem tudom, hogy mi a megoldás. Igen, ez most kicsit olyan kutyafuttában lett elmondva. árulja el, nekem volt horgászni? Nem, nem voltam horgászni. 06148909999 0636771161 Oh scared to say I love you, afraid to let you know that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to let them go. Try. Say I'm sorry Don't feel sad for me Connecting From so long ago It might have been told In the stars Maybe that's what it was It doesn't matter Because I'm still too scared To tell you Afraid to let you see That the simplest of words won't come out egy 4, 8, 9, 0, 9, 9, és 0, 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1. van, mire? Jaj, Istenem! Ja, ja. Hát én nem gondoltam, hogy ilyen jól fogok szórakozni. virá bola que a corta da fora, né? filmről azt mondjak már egy mondatot, amit én is láttam, és tényleg nagyon jó filmnek tartom, de végig az volt eszembe, hogy a Szar biztos láttad a panel kapcsolat meg a családi tűztészek túl 40 éve. ezelőtt. Hát nagyon régen, filmünk, igen. Nagyon de régen, régen, de, de körülbelül, az, szóval. az lenne, már átadott távat. Ez lehetséges, nem tudom megmondani, mert de, nem rá. De még ami egy nagyon érdekes, a Vándor Éva ő, színésznő, aki 40 éve nem nagyon láttam ilyen szerepbe, csak egy-két sorozatban, és ez nagyon jó, a József Hatira színált mint, mint játszik és nagyon ős, a, a kenguru című filmet szerintem Tuti láttad 75-t. Igen, hogy most hogy ez. ez úgy jön ide, hogy akkor ő volt a látó szerelme, és ott is mindenféle családi konfliktusok voltak, és mintha a, a megszülte volna a gyerekét, és a, a Szamosi jófilen 40 év után. Körülbelül még így tudom, get, de, az agyamba. Tudtam volna, miről beszélgetne rendezővel. Igen. Most helyette Jó volt. veled beszélgetek, de senkivel nem lehet helyette beszélgetni. Még egy, még egy utolsó mondat, hogy te tanultál, ugye emlékszel a barát Miki mesélt, hogy együtt tanultatok filmforgatókönyi írást. Olyan is és én, ami a Deákira aluljáróban forgatták egy évvel ezelőtt, a, amikor átmegy az a nő a gyerekkel, uh -huh. ez egy olyan vágókép a filmbe, ez három uh -huh. másodperc, és hogy micsoda őrület, hogy egy 30 fős táb ott volt te fél napig, és ezt forgatták, ezt a három másodperc. Ez, a Pataki Ági a, a, a óta táldogált, és szerintem a guta ütötte utalok, hogy úristen, három másodperc fél napig ott volt 30 ember. Ez csak Ténzügyileg mondom, hogy egy őrület lehetett. Na, úgyhogy jó kis film volt, jó volt. Csak ennyi. Azt so, állod el nekem, fél. fél... Mi az? Most kaptam egy SMS, tájékoztatjuk, hogy egyéni, tagdíj befizetése megérkezett pénztárunkhoz. Hát, mihoz, a türelem, a teljes feldolgozásig szíves türelmét kérjük, tisztelettel Egon önkéntes nyugdíjpénztár. Én nem fizettem be semmit. Tehát szemben például a honpolával, aki rendszeresen panaszkodik arról, hogy különböző dolgokat befizet, de nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretné, én nem fizettem semmit se, és most tájékoztatok arról, hogy a feldolgozásig szíves türelmemet kérik. Ez mi? Ez, ez, ez félre tájékozás, az rohangy, azon az ábélgónál veszed a pénzt, amit valaki más befizetett helyett. Ezt talán nem, tán nem tán tán fogom ő... tenni, de áruljál, ez mi? tájékoztatjuk, hogy egyéni tagdíjbefizetése megérkezett pénztárunkhoz. A teljes feldolgozásig, szíves türelmét kérjük, tehát komolyan mondom, hogy nem csinálok semmit itt a mikrofon mögött. Önök nem kérdezték meg, hogy mi szórakozom ilyen jó, de semmi probléma. Én ezzel túl túlteszem magam, de ez a tésztelettel EGOL önkéntes nyugdíjpénztár ez mi? Ez mi a lófügy? hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Már most tárgyalja a Kormánya Nemzeti Versenyképességi Tanács által kedden elfogadott javaslatokat. Ezek között szerepel az állami nyugdíjelű takarékosság, az adózás egyszerűsítése, a kismamák munkába állás ösztönzése, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, a tárcavezető Palkovics László innovációs miniszterrel tartott sajtótájékoztatóján kiemelte. A javaslatcsomag 30 indítványt tartalmaz. A tanács konkrét javaslatokat fogalmazott meg, ilyen például az M9-es autópálya megépítése, és vannak olyan javaslatok is, amelyeket a kormány fog konkrét formában kidolgozni. A General Motors arra készül, hogy egy éven belül leállítja a termelést 5 Észak-Amerikai gyárában, 14 ezer munkahelyet megszüntetve ezzel. Az amerikai autógyártó ezen kívül három az amerikai kontinensen kívül fekvő gyárát is bezárná 2019-ben. Az indoklásban az emelkedő költségek és egyes modellek iránti lassuló kereslet áll. A bejelentést komoly felháborodás fogadta az Egyesült Államokban élesen kikelt ellene Donald Trump is, aki kampányában éppen abban az uhájói városban beszélt arról, hogy visszatérnek az USA-ba a munkahelyek, ahol most 1600 munkahely megszűnik. Nagyobb összegű hitelkereteket kezdtek el felhalmozni az amerikai gazdagok, hogy egy esetleges válság esetén legyen mihez hozzányúlni, és ne kelljen kényszerből pénzét tenniük a befektetéseiket. Írja a Wells Fargo vagyonkezelői üzletágának vezetőire hivatkozva a Bloomberg. A céljuk, hogy baj esetén ne a saját befektetéseiket kelljen feláldozni. Egyes adatok szerint tavaly a lakossági vagyon közel 202 ezer milliárd dollárra nőtt világszinten, miközben a világ 500 leggazdagabb embere 5300 milliárd dollár tartotta kezében. Jó reggelt, Lát! Van egy úgynevezett Megszner-Mihály effekt, a Megszner-Mihály effekt az, te talán még azért emlékezhetsz rá, hogy a zenekadémiai közvetítéseknél azt mondta a Megszner-Mihály, hogy Megszner -Mihály, Megszner mihály vagyok és most bejön a karmester, a zenekar feláll, és ez mindig olyan, hogy te szemben, amikor a riportalany úgy beszél, mintha ő is valahogy Magszer Mihály pozícióba lenne, és te így szólaltál, meg sokan vannak körülötted, vagy most ébredtél, vagy mi történt? Nem, még nem, senki nincs körülöttem. Most uh, indulok be a Parlamentbe üsszebe. De most beszélsz először, hogy ilyen halk vagy? Uh, telefonom volt már, de még azért nem beszéltem valami. Egyébként mindenki énekeskülönvonulok, és elkezdek egy kicsit hangot uh, formálni. Sokat beszélgetek Navracs és Tiborral, és ennek van a mi kettőnk beszélgetés a szempontjából, még apropója is, hogy milyen ez a kettős élet, de tőled még nem kérdeztem. Ha, ha világos, hogy mit értek kettős élet alatt. Hát persze, hát ö, azt se tudod, hogy nem is kettős, mert sokkal... Bonyolultabb, szerintem Tibor. Olyan helyi Istvánnal és... beszélgetek, vagy ő beszélget velem. ez a pont kérdés. Szóval Tibornak is, és nekem is gondolom, mert én magamról tudom, csak Tibornak gondolom, hogy ugyanígy van, hogy minden héten, még a, a szokásos Brüsszel, Magyarország távolság mellett, minden héten van egy túsz után valahova, Berlinbe, Rómába, Párizsba, de a olyanok, hogy hajnak a fölkezd ott vagy valahol reggel 9-re, megcsinálod a tárgyalásokat, jó esetben még aznap visszautazol, hogyha rosszul jön ki a lépés, akkor csak másnap reggel. És éppen Berlinben, múlt héten családnak meséltem, hogy, hogy jártam. Éjszaka fél ébredtem, hogy kikermények a mosdóba, és azt sem tudtam pár másodpercig, hogy a világ melyik pontján, hol vagyok, miért vagyok, és akkor tudom, hogy lassan-lassan-lassan felfogad meg a körülött a világot, ez egy nehézsége, de hát a szépsége. Egy teljesen rossz kérdést teszek föl, de mégis talán megválaszolható. Amiről most beszélgetünk, ez alapvetően jó vagy rossz? Mert én azt feltételezem, hogy alapvetően jó. Ezért mondom, hogy ez is a szépségeink is hozzá ehhez a szakmához. De milyen ez a kettősség? Milyen az amikor a hazádról úgy beszélsz, és most nem az Európai Parlamentben való felszólalásodról beszélek, hanem arról, hogy a hét felében, vagy ki tudja mekkora hányadában, mint egy űrhajós, nem felülről, hanem x kilométerről arrébb beszélsz róla, időnként a szó átvitt értelmében, mert mondjuk haveritársaságban társaságban beszélsz Magyarországról, időnként pedig a szó fizikai értelmében, mint most, miközben de facto nem vagy ott. Tehát szerintem többet, mint egy átlag eh, eh, politikus, vagy bármilyen szakmában dolgozó magyar ember. Én heti kettő napot, amok mondani, hogy turnézok eh, Magyarország eh, táljaim. Tehát eh, csak a múlt héten voltam gyöngyösen, tehát fes mégében, és voltam Komáromsztában mennyiben Oroszlányban is. Tehát még csak azt sem mondhatott, hogy a fővárosokat megérintem Mondamonek aztán visszajövök tehát én nekem az olyan jelenlétem az legalább ennyire erős, ez persze mind a szabadidőtől a családtól a célabb időt, de hát nekünk ezt kell csinálni. És ha jól érzed, én így nem tudnék mert hogy közben nem mászkálnék hozzon, és nem vállalnék meg programot. Most például szombaton reggel tapoltán kezdek, majd miután innen hazajérkeztem meg reggel tapoltán kezdek, utána megyek egy keszthelyi rendezvényre, majd este egy taksanyi rendezvényre. Ez lesz a szombaton. Ez a Big Tab label, amivel kapcsolatban ma lesz neked egy találkozód, amin e, ott lesz a navracs is, is délután 5 órakor és a cirkusszal kapcsolatos. Ez mi? Mert erről viszonylag keveset tud a nép és a nép között én. A, pedig a habony média olvasói, a fidesz médiaolvasói média olvasói, sokat olvasottak, azt hiszem rendszeresen tikkítnek hogy én a nemzetközi Cirkuszvilág nagykövete vagyok, és... nem ez a cirkuszvilágnak? A nagykövete Azt, a, e, azt is tudom, e, itt vannak előttem a, ja, a papírok, mert a kérdettem. papírokban tudom a történetet, de hogyan lettél az? Ezért más a passzív tudás és más az aktív tudás. A, a, a, azért még két mondatot erről, tehát a, a, az azt jelenti, hogy mi egy állás, nem kapok és ez egy tiszteletbeli fölkérés, ami onnan indult, hogy a turizmussal kapcsolatos szakpolitikai tevékenységednek egy része nyilvánvalóan a szórakoztatókban a cirkusz. És magyarként már gyerekkor óta a cirkusz mágyása voltam. A gyerekeimet is folyamatosan mindent mindenféle. A cirkusz jelöjjeladásra el elvarázsol a cirkusz, és találásul sikerült a, a teműsorban már emlegetett Szalai Tomit, Uh, idehozzuk, úgy beszéljünk róla, hogy közben egyébként még már az irabában Mármint, oda, oda, oda hoztad a hova? ide uh, idehozom a, a témához, mert Igen, hogy beszélgettünk Igen, igen ő, ő is, ő is uh, részes ta, ennek a cirkuszizének? A Tamás is nagy uh, cirkuszmániás, és a felesége is, és ők elkezdtek engem bemutatni a nemzetközi cirkusvilág uh, igaz a és a hazai cirkuszvilág nagyságainak. Volt már nálam a magyarok közül a Richteréktől kezdve a Fővárosi Nagy igazgatója igazgatójai, Fekete Pétreink nagyon-nagyon sok a cirkusz világában járatos és dolgozó de és szépen lassan az elmúlt négy év kialakult, hogy mindent, amit kell az európai intézményekben én szervezzem. Jó, hát, én jól tudom, tudom hogy hát. nekünk fél kilencig van időnk, vagy meddig van időnk? Igen, igen, igen, mert Jó, akkor megosztom a beszélgetést a Cirkusz és a Timmermans között, így ebben a formában. Olvasom. De Nem akartam, a, a akartam a abba hagyni. Csak most érdeklődtem, és akkor ennek következtében találkoztatom a nagy érdemet, és megyünk tovább. Ne aggódj. Ugye Istvánt az MSZP Európai Parlamenti képviselőt választ, szólták meg a világ cirkuszművészetének nagykövetévé, a Monte Carloi Cirkusz Fesztiválon, most 2018-ban vagyunk, de januárban. Ez mi? Tehát mit jelent az, hogy te nagykövet vagy? Effektíve, az mivel jár együtt? Ez egy dísz. Jó, de mit csinálsz? A olyan, mint egy tiszteletbeli konzul? Hogy, a, hogy, a, hogy hozzám az, még igen, igen, igen körülbelül az, a, az irodámhoz, és a, a hozzám minden a érkeznek olyan Javaslatok kérések a cirkusz Mondja Mondjan egyet! A vízum félje például, hát itt vannak ezek a cirkuszok, mondjuk a budapesti fővárosi nagy cirkusz, amelynek egy-egy pozíciójához 15 országba érkeznek Igen. különböző fölépők. És a vízum problémáktól kezdve, hogy a schengeni vízum, a mi vízum rendszerünk nem bírja fül dolgozni. Ezeket a nagy sókat, amelyek utaznak helyről helyre, egyszer kilépnek sengenből, egyszer visszalépnek sengenbe. És például most arról tárgyalunk, hogy ugye lehetne egy, az a touring vízumot bízum, bevezetni. Tehát ezek ilyen nagy átfogó az intézményekben megjelenő kérdések. Ráadásul a cirkuszkultúra neki a magyaroknak nagyon sem fontos. Oké, okay, rendben én van, az mondjam, az most elnézést, a, a, a süket dumát tegyük arra, mert ugye kevés az időnk, én most konkrétumokat akarok, talán a kettőnk beszélgetésében beépülnek ezek a mondatok, amelyek más beszélgetésben ritkán hangzanak át. Maga az, ugye, ne ne, ne, ne, ne, ne, mikor neveztek ki, tehát mi a dátum, mert ugye ez a januári időpont, ez arról szól, hogy téged már mindjárt ki is tüntetett, Stefani Monakói hercegnő, de valami múltja ennek a történetnek mégis van, vagy kineveztek, és mindjárt ki nem, hát négy éve dolgozom. Jaj, te négy, nég aha, aha, aha, aha hm. Minden, minden évben ott fogja képesem. Ki pár, volt hát, előtte te ilyen? Vagy tehát vele, vele jött senki senki, senki, senki, senki. Nem, az Európai Intizményekben soha senki nem. És hogyha nekem véletlenül te nem lennél e, uniós képviselő, akkor ettől meg is fosztanak, mondva, hogy a kettő csak együtt üzemel? Vagy attól még megbaradhatnál? Vagy valószínűleg nem? Ó, hát János, ez figyelj, ez, ez, egy, ez egy dísz, Értettem, értettem, de attól még vehetem komolyan, nem? Saját pénzem utazom Kértem, de azt kérdeztem, hogy ez együtt jár az uniós képviselőséggel. Hiszen az, hiszen abbeli minőségedben betusz. Igen, így így, így, így, Az mszp képviselő képviselői az Európai Parlament turizmusért felelős szakpolitikuságért az elmúlt években több javaslattal is ért a nevéhez kötődik például számos művész által áláért cirkusz manifesztó megfogalmazása, vagy a MISZLEN csillagok minősítési rendszeréhez hasonló minőségbiztosítási szisztéma megalkotása az európai cirkuszok számára. A Big Top Label programot a mostani Carlo-i Nemzetközi cirkuszfesztivál keretein belül mutatták be, célja pedig, hogy garantálja a művészi minőség mellett a munkajogi szolgáltatás és adott esetben állattartás követelményeknek való megfelelést is. Van lesz még egy beszélgetésem cirkuszkapcsán, itt összejött két cirkuszrajongó, de itt összekötöm ezt a Big Top Labelt, amit itt felolvastam, azzal, hogy akkor mi lesz ma délután 5 órakor 2018. november 28 án Ahogy elhazott, és idézetetben szeretnénk, hogyha a cirkusz világában lenne egy olyan minősítési rendszer, ami eddig nem volt. Ami nekem, mint családos embernek, aki ellátogatott a cirkuszba, és nem ismerem azt a cirkuszt, amit tőle, uh -huh. nekem nagyjából beméri, de kategorizálja, hogy milyen minőségi produkciót láthatok, és milyen, a, a, milyen, milyen az, amit nem látok. Tehát például a munkakörülményei a, a szóban részlevő, felépőknek, milyen az állattartás, hogy kezelik a... milyen biztonsági rendszereket, vannak, tehát ez nagyon fontos, és eddig nem létező minősítési rendszer. Nagyon is Tiborral ma közösen adjuk át az Európai Parlamentban egy, egy rendkívül magas szint, szintű rendszert, hiszen itt a világában nagyon sokan itt lesznek, ismert nagy nevek, adjuk át az első ilyen big-top-label a, a, egy ember hagyaneljek ki, akik nagyon-nagyon szeretek, van egy Andrész László nevű Magyarországon elszármazott uh, uh, kortársunk, aki egy fantasztikus cirkuszt hozott létre Blackpoolban uh, Nagyaniában. Nagyani a legismertebb a uh, cirkusza. Ugyaní, uh, hogy a fiainak például saját viasz, óra van a uh, medycsó. Uh, politikumban. Ugye most arról Más beszélünk, ő, hogy ők, ők egyébként ennek a minősítési rendszernek az ez, mert hogy egyébként ez a minősítési rendszer már praktizál. Ez az első ilyen az európai Unió történetében most adjuk át először. Értem. És csak emeljük ki a magyar hallgatóknak, hogy mennyire De, de mennyire ő, nyomán, ő, ő ezt a, a díjat mivel az érdemelte az ki? Azzal a magának a cirkusnak a minősége a az először sorolta, hát ez egy nagyon sok álló és egy független uh, felmérésnek az eredmény. Okay. és ez körülbelül lehet. úgy lesz feltüntetve az ő neve, vagy az ő cirkusz kapcsán, mint hogy egyébként az itt tettet. Ha rámész a hollapjára, akkor fel lesz ez Igen, tüntetve, Igen. és aki ide elmegy, ez tisztában lehet egy olyan körülménye, amivel egyébként, ha nincs ez feltüntetve, akkor nem tudja. Ez így van. Magának úgy, a, az eseménynek a rangját mennyiben emelje a és illetőleg a is jelenléte az abból adódik, hogy szakmailag, vagy ki megfelelő rész aláhúzandó, mennyiben az ő profilja ez? Tibornak a területe a kultúra, és miután az Európai Kultráis Örökségnek a része a cirkusz Na, is biztos úrra dolgozunk ezen a programon, őrünk mit ott volt, nagyon sokat segített, és nem már kiint. Ez a már a második ilyen az interél inter mellett. Hát össze vagyunk szorulva. Hát lehet, több, is, van, több is van, én kettőről tudok. Hány díjazott? Hát van? a kettőben kéne. három díjazottunk. Ez milyen körülmények között lesz átvadon ma délután? Bente az Európai Parlamentnek nélkül a termében egy szakmai, egy az egy konferenciális konferenciál, és után, után egy utányos konferenciál, és Alapvetően ez a tirkuszvilágának szól. Tehát nem sajtózzuk, nyilván nagy fényképeket kirakunk róla, de itt a cirkuszvilágának nagysága is gyűlnek össze, és értékelik azt, hogy soha az európai parlament, de korábban. Nem hitték ilyen eseményeket, nem jutottam velük érdeztetni. A mi, mi munkának nagyon-nagyon sok ilyen eleme van, amit nem látom a magyar közösség, hiszen csak a botrányoktól vagy csak a politikai csaptanásoktól hangos a sajtó, de én felálltam ezeket a dolgokat, melyek valami hasznosat tettek, és valamit elindított útjára, vagy talán 20-30 év múlva is létezett. Hát kíváncsi volnék, hogy a Fekete Péter hallgatna bennünket, akit ugye most egyéb irányú kötelezettsége elszólította a cirkusztól, hiszen ő most más már beosztásban az van. Hogy... Mert ő, ő azt tudom, hogy változatlan a szívén viseli a cirkus sorsát, úgyhogy szia Péter! Fekete Péter igazgatóra, közös szakmai konferenciákon veszünk részt. Igen, de ő már nem igazgató. Már nem igazgató, mert ő lett a, a sokat emelje tett orgányi kultúrpolitikának a mostani fekete államtitkáros. Igen, igen, akinek a magyar hangja elsimolvált, nem akarok ebben a szerepben, hogy jó, jobban elmenni a minden kelleténél. Minden szeretet is ehm, Meg nem akarok benfentes lenni. Mi a, mi a frászkunyhulnak akarja az ember bennfentesnek lenni, amikor abból nem érzékel semmit csak se a közönség? E, Azt az kell tudni érzékeltetni, ami adott esetben a szó jó értelmében benfenteséggel együtt jár, ha egyáltalán abból bármi átadható. A másik esemény, mert ugye, ha még marad egy pekozó, a kormánypártiaknál meg ugye arról volt szó, hogy volt, és Soros Timmermans találkozó, megkérdezték, hogy miről van szó, vagy miről volt szó, de szokása szerint Timmermans nem válaszolt. Ebben a kutyulékban, amit én itt most felfestettem, létszíves, vett ki mindazt, ami számodra fontos, és még kézzel megfogható, kesztyű nélkül, és létszíves mond el, hogy mi történt tegnap, ami számodra fontos volt. Én talán nem olyan hallgatók. Azért érdekes ez, mert azt mutatja, hogy az MSZT elkezdte az Európai Parlamenti Választási Felkészülést. 90 magyar eh, szocialista politikus volt eh, az ország minden szegletéből. Két napon keresztül tárgyaltunk és Ez az összetétel a, a szocialisták részéről hogyan adódott össze? A párt parlamentjének tagjait, tehát a választmányok tagjait. Mint tudjuk, ez az összes helyi szervezetnek a küldöttsői delegációi. Itt voltak, és egy nagyon-nagyon nagyon hasznos, támukra is érdekes az európai jövővel foglalkozó rendezménysorozatot szerveztünk nekik, és természetesen a rendezményekre a és el is jött minden Európai Szaköste vezetője, a frakcióvezetője, a pártelnöke, és többek között Timmermans újra, akinek a nevét meg fogjuk tanulni otthon vagyok mert ő lesz az újsoros, a következő néhány hónapban, hiszen ő lesz az Európai a a csúcsjelöltje az Európai Bizottság elnöki kisztségéért, egy fantasztikus hatnyelven beszélő volt holland, külügyminiszter. Elnézést, az, aki most a attájáni, vagy most nagyon nagy baromságot mondtam. A tájéni a parlament elnöke és Pati, A bizottságnak, tehát mi beazonosítjuk Junker helyettese, első helyettese. De, de, de, de em... ő melyik pozícióért indul? A Juncker, a Juncker pozícióért indul. Azért a, a tájánit amelyet, kinevezik, vál, vagy a Táján is indul? A itt parlament a parlamentválasztó. Őt a igen, parlament parlament Akkor, akkor rosszat mondtam, elnézést. Az azt. Európai Bizottság elnökét pedig az Európai Parlamenti Választásokon majd a legtöbb parlamenti minátumot előbb pártszövetség jelöli. Mennyire van realitása annak, hogy ő lesz az új elnök? Nagy esélye van, mert olyan tehát ha a parlamenti matekot nézzük, akkor könnyen lehet, hogy ő fog tudni összerakni egy többséget maga mögé a következő öt évre, tehát a... Ő a szemben indul ezek szerint. Weberrel szemben indul. És Azt kérdezem, hogy technik, technikailag ez úgy van-e, hogy neki képviselőnek kell ahhoz lennie, tehát a hazája képviselő... Nem. Itt a, a bizottság tagjait a, a tagállamok delegáját, Nagacs tibor -tal. Kormány, nevés, én ezt értem, de, nevés, de most azt kérdezem tőled, hogy egyébként a 2019-es évtől azt lehet tudni? Tehát azért annyira baromságot talán nem kérdeztem, hogy egyébként az uniós biztosának fogja jelölni Hollandia, vagy ezt ilyenleg nem lehet tudni? Nagyon-nagyon fontos kérdést teszem kérdés föl, mert ez egy érdekes háttér egyesség, gondolom én a részleteit nem ismerem, mert hogy nem az ő pártja, nem a mi pártunk kormányosz Hollandiában, de a holland politikai kultúra már csak olyan, hogyha van egy ilyen erős személyiség, aki biztos, hogy az Európai Bizottságnak valamilyen vezetője lesz. Vagy elnöke, vagy valelnöke, mert annyira erős politikus, uh -huh. Őt a hozzáképest, uh, tehát a mi pártunk ellenzében van, a Timmermansz pártja Hollandiában, és ennek én néve a miniszterelnök jelezte, hogy őt fogja delegálni az Európai Bizottságban. Mert igen, ezt hazai logikával nem lehet megérteni. Hát igen, én mondom. Úgyhogy tényleg az, hogy egy rendkívül erős viszonyunk van, hogyha lenne a bizottság elnöke az, az nekem egy nagyon-nagyon komoly mozgás adna ahhoz, hogy magyar ügyeket képviselhessek, vihessek. Nem illetlen, hogy tennap is meghívtam és tőzösségező tájékoztatott Tóldártalan Páternekkel, megyünk tovább és szervezzük a kapcsolatrendszereinket, és látjuk, hogy él és dolgozik, jutott a Ha pedig nem lesz elnök, akkor nagy valószínűséggel a elnök lesz, mint ahogy most is, az vagy Hunos. Hát, egész biztos. Tehát ő az első alá elnök most. Vajdonképpen az Európai Bizottságnak ma is a, a többet e, munkaidőben, de a a felelősségben és a, a fansűségüket nézve a legerősebb figurája. mire el... ő... Nem csak azt hogy az, hogy ő marad, az itt a, ebben az egész Brüsszeli buborékban az evidens. A kérdés az, hogy egyáltalán följebb is lesz-e ő a következő öt határozó meghatározó, és a nevét a. Tésze, dóbi, Ugye, következő... most egy pikét megérzést akarnék tenni, függetlenül, hogy a te vágyaid mások, akkor Magyarország képviseletében lévő új képviselők, azok nagy valószínűséggel az ellenfelét fogják nagy számban gyarapítani, mert ha bár te azt szeretnéd, hogyha ha mostani árányok megmaradnának, vagy még jobb lenne az ellenzék aránya az uniós képviselőséget, illetően egyelőre úgy tűnik, hogy a realitás nem ez. Tehát ahhoz az európai magyar... viszonyoknak kell másféleképpen alakulniuk, hogy a Timmermans esélyei növekedjenek. De pontosan így van. A magyar 21 európai parlamenti mandátumból, nekünk az a télünk, hogy, és hát beszéltünk, te meg én a rádióban, hogy 50 százalék csak az, az Orbánt képviselő, parlamenti képviselők számát, meglátjuk, hogy az hogy fog alakulni, egy biztos, hogy az össze képet nézve, Tinder mostnak nagyon sérön arra, hogy erős pozíciót fogja a legyet, és jó nekünk, hogy csak kapcsolatban vagyunk vele. Egyébként, ami érdekes volt, hogy Lenki beszélt arról, hogy az édesapja Magyarországon volt uh, diplomata, és azért éltek Magyarországon uh, a, nyilván, hogy igen, nem tudom, 60-es években, és nagyon-nagyon uh, szépen beszélt róla magyarokról, és csak utána váltott volt a globál rendszer elemzőjével, és igazán igen, hát ez egy nagyon fontos dolog, és az elmúlt időben, amikor az ember Magyarországról beszélt, az a gond, hogy ez a, ez a sorrendes sajnos az ítélők számára, ez nem így szokott lenni, tehát sokkal több szó esik, talán érthetően, talán érthetetlen az Orbán rendszerről, majd az országról, amely akkor is létezni fog, amikor Orbán rendszer már nem lesz független, hogy az 5-10 száz 100 vagy ezer évig tart, de hát Magyarország több mint ezer éves. Nem, azt ja, utol... mondtad, egy adtaltást, csak tisztelt, azt mondtam, amíg a... aki hallgat minket, majd figyelje holnap az Európai Parlamenti Híreket, mert érdekes egyetem a GUESZKI ügyben. Holnap jön elő, holnap fog szavazni az Európai Parlament egy olyan jelentésről, amely Macedónia jogállamiságáról és Európai Uniós De az azt, azt nagyon jól tudod, István, hogy ezt meg fogja szavazni a Fidesz és azt fogják mondani, hogy az ottani jogállamiságról ők azért is szavaznak ki, hogy a csatlakozást támogassák, ők nem szólnak bele Macedónia belügyeibe, és ezt lesz aki érti, és lesz aki nem érti, te megint nem fogjuk érteni, de sokan érteni fogják, hogy hogyan lehet így állást foglalni Grueski befogadása után. Meg lesz a magyarázat. Én, nem, a politikát, politikát én ezt gondolom, bocsánat. Ezért mondom, hogy érdemes erről azt jelni, Mi lesz volna. De, de mit gondolsz? A... Nyilván a jelentést meg fogja szavazni a médpárt. A Fidesz bajban lesz, mert az ebben a érten, de mit a Tartózkodni fognak, megszavazzák, nem szavazzák meg. Mit gondolsz? A fideszesek nem fogják megszavazni. Különösen a, miatt a módosító miatt, amelyben az van, hogy felszólítja az Európai Parlament a magyar kormányt, hogy adja... Ki? Jó, hogy ez, ez, ez, ennek, el, a... ezt nem tudtam, tehát ez, ez egy milyen függelék, ami ennek a része? Ez egy ö, a rendes egy, egy lesz a hírta, Jó, de azt, és azt kérdezem, szüveg szüveg tehát, szüveg... hogy ezt csomagban fogom szavazzák meg, vagy ez két különböző dolog? Ilyenkor úgy van, hogy a módosítójavaslatról külön szavazó. Ó, hát de a módosítójavaslatot könnyen lehetséges, hogy elvetik és hogyha a módosítói hasonlát vettük el, hanem benned a szövegbe, akkor a szövegnek... Ez így, így, így, így, így, így, így. Elnézést, megint tájékozatlan voltam. hogy uh... mondom, hogy aki, aki hallja, csak volna figyei, mert ez egy érdekes... Mekkora valószínűséget tulajdoni az annak, lakint, hogy a módosítót megszavazzák? Ez lát, annak is a függvénye, függvény, hogy hánya lakint. mennek el holnap az ülésre, hiszen ott sem mennek el mindig. Hát azért a plennájus úr is a 89%- a párt lesz megint bajban, hogy védik orment vagy ö, megint egy alkotnak. Jó, hát lehetséges, hogy akkor keresünk majd 5 percet, mert sokkal több nem lesz csütörtökön, vagy pénteken, hogy kommentát fűzzél ahhoz, ami Meremmel. holnap történik. Jó, Meremmel. hát figyelj, mint a nyolc óra, 29, de inkább 30, Szeged el ö, megy a jövő hétre, ki fog ezt tartani? Hmm, tudom, hogy mit akarsz kérdezni, mert hogy ez de ne, ne, ne, hogy ne, ne kezdjünk, kezdjünk bele, be, mert van, azt mondhatod, hogy dolgokat van. Be, állok elébe, jó? Jó, rendben jó, van. Jöjjtöm. Köszönöm, viszont halásra. köszönöm, szép napot mindenkinek otthon. 06148909999 és 0636771161, figyenek, ha van mire. Kintes nyugdíjpénztár, hogy miről tájékoztatnak. A világ tele van csodákkal, csak nyitottnak kell lenni. Bármilyen ügyben beszélgethetünk. Én olyan jó eljöttem a hallgatásba, hogy nem akarom megzavárni az önök nyugalmát. Jó Ákos vagy a én érdeklődnék, én rendszeres hallgatója vagyok, érdeklődnék, hogy lecsúsztam itt a vakással lévő problémáról, hogy végül is mi lesz ennek a, a vége, mert nem tudom mindig hallgatni. De mire És... kíváncsi? Tudja, milyen... két Belefutott, két... Én hétfőn futottam bele ebbe uh -huh. a véletlenszerű telefonba, Érthető okokból fölkapta a vizet, aztán mondták, hívja föl, nem hívta én érthető, érthető én, okokból. Én, én egyáltalán nem kaptam föl a vizet, én egész egyszerűen csodálkoztam. Ha rosszul esett. Hát az, ő rosszul esett. Azért. De de az az nem, diplomatikus az, megfogalmazás. Kölgyörgöm, hát ez önnek is rosszul esne. Hát de azért mondom, én érthető, én a mondom, hogy rosszul esett. Igen, és akkor végül tegnap nem, nem, nem, nem, értem. nem értem bele a... Nem fogom kikerülni a választ, de azt kérdezem öntől, hogy nem-e érdekese, mert nagyon érdekes, hogy az emberekkel alapvetően e tekintetben nincs jelentős probléma, mert miközben a politika szinterén ennél százszorta nagyobb galátságokról úgy beszélünk, mint hétköznapi eseményekről erről, az egyébként hétköznapi, de magánemberek között történve eseményről. Az én személyes érintettségem csak annyiban érdekes, amennyiben én vagyok a műsorbezető, de ezt nem értékelem túl. Látja, de hát azért, de hogy mennyire, azért mennyire, mennyire, so, mennyire jobban foglalkoztatja az embereket, mint az, a, ami a közéletben van, és az valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy a, a, annyira nem gondolják, tehát Tőlem valamilyen módon többet remélnek e, a tekintetben, hogy le lehet vezetni egy folyamatot, mint amilyen mértékben nem tudják levezetni ezt a politikával, ahol közben ugyanilyen vagy ennél sokkal jelentősebb galátságok történnek, mindannyiunk szempontjából sokkal, sokkal jelentősebb események kapcsán, mégis legyintünk rá és azt mondják műsorokban, hogy hogy megnövekedett az inger küszöb, miközben ez úgy nem igaz, mint a nyavajakorság. Nem érdekes? É, igen, érdekes, ugyanakkor azt gondolom, hogy mindenem erre fordul. Tehát mindenki egy kicsit úgy magáinak érezte ezt a problémát, amikor így megcsalatva mi érzi. miért jobban magáénak ezt? Az, én meg, ezt a megcsalatva érzést, ugye, hogy, hogy valaki elárulta őt, vagy úgy érzi, hogy... hogy De ez, ez, ez a dolog el... lényeget. Tehát annélkül, hogy az ember elveszne a részletekben, elárulva lenni nem jó, többszörösen elárulva lenni nem jó. Lenni. Ennek következtében az, ami kedre volt tervezve, és miután az ember ennek a levezetését nem a többiekre akarja bízni, akik ott vannak, egyetlen egy módon lehetett megoldani, hogy az ember lemondta az eseményt, és jelentősen gondolkodik azon, hogy hogyan lehet ezt az egészet folytatni, független attól, hogy a nagyon messziről jött ember, se nem a Filipovval, sem, se a Bokácssal kezdődött, hanem egyedül velem, de hogy mire fogok jutni arra, hogy hogyan legyen a folytatás, azt én magam se tudom, vergődöm, de nem maradhat következmények nélkül az, ami történt és akkor másik csak egy kérdés, hát hogy mitől volt, olyan jó Az zseniális... Ak akkor, akkor a a zseni zseniális volt. Az zseniális volt. Tehát ez egészen zseniális volt. Tudnia kell, hogy amikor ide bejöttem, hosszal hallgattam, mert meg különböző okai vannak, de egyebek közt az is az oka volt, hogy éppen jegyet vásároltam a Rüggel kiállításra a Bécsbe, és nem ment könnyen, de egyébként se gondoltam beszélni. Tehát most ilyen hangulatom van, változó hangulatom van, és ez a műsor mindent lehetővé tesz az így Uh, és felhívott a lányom, uh, aki most éppen mint stylist dolgozik és ment a Bátori utcába rengeteg uh, ruhával, taxival, mert neki nincs autója. És, mint kiderült, a taxisofőr engem hallgatott, aki elmesélte neki a teljes magánéletét, hogy neki most mennyi baja van otthon a felesége miatt. Ráadásul a fiala is ott ül a rádióban, és nem beszél semmit se, pedig hát legalább a fia elszórakoztathatná őt, mert neki annyi baja van, mint a nyavajakorság. Emiatt rettenetesen unalmas zenét kellett hallgatni, mondta a Réka, aki számára a szerint nem jelent túlságosan sokat. Hogy ez a taxisofőrnek tetszette vagy sem, ez nem derült ki, de a a lányom közel se annyira szó szátjár, mint én, vagy nem annyira közlékei, mint én. Tehát nem gondolta a taxisofőrrel közölni, hogy akiről szó van, az az ő apja, és most az ő apja hallgat. Tehát ő különösebben nagy jelentőséget nem tulajdonított az én hallgatásomnak, viszont annál nagyobb jelentőséget tulajdonított a taxisofőrnek, aki abból adódóan, hogy én nem beszéltem, elmesélte neki a teljes életét, és ez ez döbbenetes hatással volt, és ezt végighallgatni, tükröződve egy olyan tükörben, amiről azt se tudtam, hogy tükröződni fog. Hangilag egészen elképesztő élmény volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy ebben benne van mindaz, amit én szerettem volna, meg valamivel több is. Hát igen a taxi sofőrök általában a, a, a hölgyeknél a fotó. Ez át, nem a taxi sofőrség van összefüggésben. El kellett, hogy köszönjek, mert ennek a taxisofőrséghez annyi köze van, hogy éppen egy taxisofőrrel zajlott ez a tükör esemény. <Sessz> Elnézést az érzékenységen nem tette lehetővé a taxisofőr rasszizmus. Ha már itt tartunk, akkor... Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Hezitáltam, hogy betelefonáljak-e, mert azt gondolom, hogy ez a dolog engem személy szerint per pillanat, így nem érint, és nem akarok árságos lenni. Úgy gondolom, hogy amit a, a most a Fidesz úgy a úgynevezett törvénye, ilyen jelentőségű változtatást nagyon rég nem tettek, és szeretném beszélni erről Filippo Gárból, nekem valami olyan érzésem van, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy dolog készülődik. Csak, hogy valami olyannak a beismerés, hogy nagyon nagy gáz van, hogy ezt ilyen erővel kell átverni. Nem biztos, hogy a Filipov ilyenben meg akarsz szólalni, hiszen ő azért ezt minden alkalommal nyilvánvalóvá teszi, hogy a velem való beszélgetés fontos számára, a megnyilvánulás kevésbé ő egy nem egy hiú ember, vagy a Àsra Ha nem nagyon hius... kitől ezt én, én, ezt, én, én ezt értem, lehet, hogy megpróbálkozom vele, amit mondasz, az tökéletesen igaz. Én ezzel nem foglalkoztam a műsorban. Természetesen tudok róla, hogy van. Levizsgázni nem biztos, hogy tudnék belőle. Én azt érzékelem, hogy itt most egy olyan változtatásról van szó, amivel gesztust, vagy több mint gesztust tudnának gyakorolni az itt lévő multicégeknek. Ennek a én közt... azt gondolom, hogy ennél többről van. Legalábbis az én, érzésem, szerint olyan gáz van az országban, amivel már nem tudnak mit kitalálni, hogy hogy lehet ezt kompenzálni amit ugye nem ismerünk be, nem engedünk be migránsokat, de nem tudják megoldani a munkaerő problémát. Hát az, hogy a munkaerő problémával gondok vannak, azt a, a, a, a, a, a Hovéd Kórháznak a korapszulat hát, a, a, Az Hát az mondjuk, azt mondom, hogy az meg... Az meg az És bizonyítja, meg ez a... hogy ez gáza, ahogy te fogalmaztál, ehhez egy szakember kellene. Nem tudom, hogy Magyarországon van-e ilyen szakember, mert a szakembereknek a 98%-a közben valamilyen politikai pártnak a vonzás körében van. Vagy legalábbis én ezt érzékeltem. De amit mondasz, azt én is érzékelem, de ennek a jelentőségét nem tudom megítélni. Ha bárki ügyben eh, meg akar nyilvánulni, hajrá! és ezzel mint egy el is haraptam azt a gondolatot, amit egyébként el akartam mondani a lányommal folytatott és a hallgatóval folytatott telefonbeszélgetés kapcsán, mert az aktualitását elvesztette, a jelentőségét nem, de nem akarom abba az irányba tovább vinni a mai műsort. 0614890999 és 0636771161. Bárki, aki a foglalkoztató oldalán van, most hasonló vagyok, mint a Najmanhoz, mert ki volt egy ilyen beszélgetése valamelyik nap talán egy hete, fél, egy és egy óra között, és ő szeretett volna egy foglalkoztatóval beszélni, hogy az ő oldaláról szólaljon, vagy az ő oldalukról szólaljon meg, valaki senki nem szólalt meg. Most én vagyok a Najman, a szónak ebben az értelmében, ki fog derülni egy politikus, aki egyébként valamilyen módon kötődik ehhez a témakörhöz, vagy érintett, munkaadó, hall, engem is fel akar -e hívni munkavállalói oldalról ez most kevésbé foglalkoztat, mert az ő kiszolgáltatottságukat ez a törvény egészen egyértelművé teszi, hogyha ezt jól érzékelem, és az ő felháborodásuk majd akkor fog érvényre jutni, elmennek sztrájkolni vagy demonstrálni, de most a munkahadó oldalt kérdezem. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok ehhez a munkahadói témához lehet hozzászólni. Melyik oldalról? Hát én egy... Most hirtem, nem is tudom, 16-17 tégbe az egyik üzletágat vezetem, Öt ember munkáját támogatom, és hát van némi rálátásom erre a témára. Milyen terület? Ez gépgyártás, tervezés, uh -huh. Uh -huh. gyártás. Egyszerűen iszonyatosan égető a probléma, tehát konkrétan mi, Fémmunkás szakember, szerintem már több mint egy éve keresünk. Jött ment egy-két ember. Speciális tudással? Hát nézze, ez, ugye ez is relatív, mert 30 évvel ezelőtt az, hogy valaki efergályos, vagy marós, vagy lakatos, az ugye nem számította egy speciális tudásnak. Uh -huh. Hát ez egy ugyanolyan szakma, mint Igen. hogy, hogy asztalos, vagy sorolhatnám. Ma ez én azt mondom, hogy egy, egy ebben a szakmában dolgozó jó szakmai képességekkel ellátott ember határa csillagos ég. Nem szükséges Németországba menni, azt gondolom neki. És találtak, öh, a... nem találtok. Ez az érdekes, hogy akit találtunk, és aki ott maradt, ő nyugdíjas, tehát ez lehet tudni, hogy az egy tök jó megoldás, és örülünk mind a ketten, de ugye a erre nem lehet alapozni. Hát egy, egy 65 éves ember bármilyen motivált, egyrészt terelhetőségben, másrészt most meddig lehet vele gondolkodni, maximum 5 évig. Hát utána, utána lehet, hogy még marad, de, de ezzel nem lehet tervezni a fiatalok, Egyszerűen én azt látom, én 43 éves vagyok, ezt még talán fontos elmondani, de fiatalok alatt értem a 20 éveseket, egyszerűen olyan káosz van a fejembe, vagy olyan elképzelés van arról, hogy minek kéne történnie, ami egyszerűen nem jön össze a, a munkadói jó oldalat. Annak ellenére, hogy munkárő hiány van, akivel mondjuk telefonon megbeszéljük, hogy bejön próbanapra hétfőn. Igen. Oda jön 11-re a barátnőjével, nem emlékszik rá, hogy a hétfőt megbeszéltük, és azt mondja, hogy ő csak körülnézni jött. Oké, oké, fájtlat rá, lépjünk túl rajta. És egyszer nem lehet azt megbeszélni, nem tudtuk megbeszélni, most ez egy konkrét eset, de több ilyen volt hasonló kimenetel rá, hogy rendben, oké, körbenéztél, tetszik, tetszik, rendben jönnél, ö, hát akkor gyere holnap. Oké, akkor ő jön ilyen 10 11 körül, és akkor... Mi az, hogy 10 11 körül? Kanyarod, ez egy munkahely. de most jössz ide dolgozni. Szeretnél uh, bizonyítani, legalábbis én, én azt gondolom, én Nézd, bizonyítani az akartam. Az, az jutott az eszembe, hogy egy étterem, amit most nem fogok megnevezni, pincérgondokkal küzd, és felvettek valakit uh, azzal, hogy ő másnap munkába áll, másnap munkába állt, majd amikor megjelent, uh, majd amikor kiderült, hogy ide hány vendég jön, vagy hány vendég ment konkrétan azon a nap, akkor abban a ruhában, amiből volt, a szó fizikai értelmében elszaladt. Igen, igen, igen. Is De maga a... az, ami önnel történt, arra vajon mi a magyarázat az, hogy azt a fiatalembert, aki önhöz elment, annyira jó ajánlatok vették körül, hogy egyébként máshol megengedhette volna magának azt, amit önnél nem, mert azért ennek kicsi a valószínűség. Ezt én nem tudom, ugye, én nem látok rá, hogy más cégeknél ebben mi a ö, hogy mondjam, mi a politika, hogy mi az elvárás, de mi inkább megoldjuk kevesebb kollégával átidaljuk ezt az időszakot. De hogyan? Mi, hát, nézel túlórákkal, meg egyébként azzal is, hogy a ö, ugye én magam is értékesítek, egyszerűen keresztül vagyok kénytelen verni a megrendelőimen, hogy aminek ö, mondjuk Három vagy négy évvel ezelőtt négy hét volt a szállítási határideje, annak most hat hét. De amiről ön beszél a túlóra, az valójában azt jelenti, hogy ön már megvalósította azt, aminek a jogszabályi hátterét most a Fidesz meg akarja valósítani, a General. Ö, nálunk rá nem ilyen ö, drámai a helyzet, tehát nincs rendszeres túlóra, de nálunk, a, a, a, hogy mondjam? De maga de, a státuszkó ezért... nincs messze attól, mint aminek a Fidesz most jogilag meg akar ágyazni. Nézzé! Én, amióta munka világában vagyok, sosem számoltam a, a túlóráimat. Szerencsésnek mondhatom magam abból a szempontból, hogy rendszert nem kellett csinálni belőle. Most is az van, hogyha egy-egy munka, egy-egy projekt megkívánja, akkor mindenkinek triviális, hogyha este tízig kell maradni, akkor este tízig maradunk, ha éjfélig, akkor éjfélig, és utána majd lesz olyan nap, amikor délután 3 azt hogy ne, de menjünk ez, haza. attól ez még a státuszkód tekintve inkább közelebb áll ahhoz, amit jogi szabályozásban most a Fidesz lefektet, semmint az ellenkezőjehez, hiszen a szükségtörvényt bont, a szó átvitt és a szószoros értelmében. Ó, igen, nem is nem politikai sikra vittem. Köszönöm, hogy hívott. A kérdés az, hogy ez a drámai helyzet, ha van drámai helyzet, eljutta te bennünket oda, hogy a politika erről őszintén beszél, és hát, hogy abból mi következik, nem tudom. Most egyenre önök vannak megszólítva. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok. Remélem nem kerjedt itt a kianfosítóvá. eddig nem kerjedt. Szabad, szabad szózzászolni. Ennek a része számomra nem is ez a 400 óra, hanem az a három év, ameddig ez elszámolható. Ezek konkrétan azt jelentik, hogy cégek fognak megszűnni, mielőtt még el kellene számolni a tulórákat. Munkáltatói oldalról veszélek, és ezzel együtt sajasságnak tartom. Szerintem azon pontosítani fognak, mert ha egyébként a cél az, amiről egyébként hallani, akkor azok a cégek alapvetően nem olyan cégek, amelyek négy év alatt vagy három év alatt ne akarnának szűnni. Amit mond, attól persze még igaz. De én most munkáltatókkal szeretnék beszélgetni. Belejött, hogy a munkáltatókkal beszélgetve ezekről a részlet kérdésekről szívesen beszélgetnék. De nem szeretnék önmagában ezzel a státuszkóval foglalkozni, mert, mert most nem elméletileg akarok viszonyulni ez a nagyon praktikus kérdéshez. 0614890999 és egy. Just wanna know Bárki jóhajt ehhez, vagy bármi máshoz hozzászólni. Mit élhet meg a Honvéd kórház vezetése egy ilyen szituációban? Mit élhet meg a János kórház vezetése, ahova átkerülnek azok a csecsemők, akik egyébként a János kórházban a János Kórház helyett a Honvéd Kórházban lennének. Vajon mi akadálya van ebben az országban annak, hogy dolgokról anélkül beszélgessünk, hogy annak másfél órán belül politikai következménye legyen, és a politikai következmény az, hogy az illetőt megdorgálják, rosszabb esetben állásából elbocsájtják. És most nem arról beszélek, hogy emiengedék el, ennél lényegtelen dolgokban való megszólaláshoz is. vagy ezeknek az intézményeknek a vezetői, a szó jó értelmében egyáltalán ez értelmezhető, így a maguk összödi beszédét hol mondják el? In your reflected glory I, The dream of shining lands és 0636771161 like in, in our imaginary world Where butterflies wear army boots and stomp around the forest Chanting long Senki, vagy csak türelmetlen vagyok, én, aki ugye hallgattam, most mások hallgatását ennyire gyorsan akarom megváltoztatni. Hát igen, ez vagyok én, sajnálom. Nézem az én kapcsolataimat, de könyörgöm, nem én akarok felhívni valakit, hanem azt szeretném, hogyha engem felhívnának, úgyhogy le is rakom a telefonomat. Bárki, aki politikai vagy munkáltatói oldalon érintett, nem munkavállaló. 061 4 8 9 0 9 9 9, valamint 06 1 1, 6 1 8 óra 54 perc van. Idő van. Építőiparban dolgozó ismerősöim, de hát kell nekem személyesen megszólítani embereket? Hát, vagy jelentkeznek, vagy sem. Természetesen más témában is megnyilvánulhatnak, akkor visszamegyek a hallgatásba. Ma 2018. november 28. a szerda van, és 5 perc van, lesz 9 óra. Ez a Kejfejáncs itt a Civil Rádió valamennyi kulán hosszán. Ugye ez az adakozó kérdez, hogyan működött, ezt majd valamelyik nap megkérdezem. Ha valaki tudja, aki engem hallgat, akkor örömmel veszem. Hozzám semmilyen érdeklődés nem futott be, vagy felajánlás, mármint az, hogy továbbítsam. Hét ágra a nap, nem esik, hideg van, vagy legalábbis reggel még hideg volt, fenn a hegyen volt némi hó is, kékes annál több. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, jövő héten hétfőn és kedden nem lesz időlebonyolítások kelyfejön, csik kedden pedig nem lesz nagyon messziről jött ember, az Club volt lokájában se Filippóval, se Bakáccsal, se velem, így aztán önökkel se, és hogy lesz-e 2019-ben és milyen körülmények között, azt jelen pillanatban nem lehessen tudni. Döröpont, janos gmail.com, az e-mail elérhetőségem, de van itt jelenleg két telefonszám is, ahol el lehet érni. 061 4-es valamint 06 figyelek, van mire. fogom felhívni vele a Krisztinát, és a vele való beszélgetéssel be is fejeződik a mai műsor, ezt nem fegyegetésnek vegyek. Olyam, Édes jó, olyam, hanem csak, hogy ennek megfelelően gondolkodjanak, bár a hallgatóim egy része ilyenkor már dolgozik, és nem hallgatja a rádiót. Kérdezem, hogy aki eddig hezilla... hezillált, Hezitált? Összevontam a hezitált és a licitálni szót, milyen okból, azt nem tudom Dolgozik a Freud 0614890999 És 0636771161 Kettő perc múval ez 9 A csorba belállt a fejedbe Hesítani és a vacilálni Igen, még jobban dolgozik a frejtetet. Figyelj, lassan összeköltözhetünk, hogy a fejünket egyesíthetjük. Így. A vacillálni és a licitálni. Igen. Nem a vacillálni és a hezitálni. Igen, igen, igen, igen, igen. Ezt nagyon értékeltem, Laci, bármint a tekintetben, hogy ez, ez nem fél szavakból való megértés, ez annál is több. Csinálhatunk kohéziós alapot. Sokkal jobban sikerült hangulatilag ez a reggel, mint számítottam rá. és ezt nem vegyék fenyegetésnek, akkor felhívom a kisasszonyt. nagyra értékelem eddigi közleműködésüket. Hogyan döntöttek? 061489099 és 0636771161. Mm. fogunk unatkozni lesz Bán László a Városliget ügyben Operaház ügyben Lesz Wintermantel és lesz Ugi Attila, lesz Lopper Dániel Csak győzem agyi kapacitással Na jó, akkor visszaszámolok mégiscsak. 06148909999, és csak 06 és először egy és nulla hat másodszor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 egy ideje. Azt szeretném, hogy pontosan hol hagytuk abba, eh, hogy Krisztinával beszélgettek, azt nem tudnám megmondani. Milyen jó kis madárhang, madár vagy milyen hang van maga mögött? Nincsen. Csendes szoba. Akkor a Paul McCartney zenéje szűrődött eh, be. Azt nem mondanám, hogy pontosan hol fejeztük be, de végeredményben ugye én egy olyan befutott és diakkal olyan díjazott, mert el ellátott, az nem egy szép kifejezés. Valakivel beszélgetek, akinél ez azért fura, hiszen mindössze 18 éves. Tehát valójában a tanulmányai végeztével egyből kikerült a porondra, a szószoros értelmében, hát nem a porondra, hanem a levegőbe, és aztán másodpercek alatt jött az elismerés is. Ez gyorsan megy. Hát, hogyha ezt, ezt nem lehet ennyire egyszerűen lefordítani mert ugye én ezt nem, nem, nem a suli után csináltam, hanem suli mellett nagyon sokáig. Szóval már 11-es koromban a Fővárosi Nagy Cirkuszban szerepeltem, úgyhogy reggel keltem hatkor, bementem délután a fél hétre az iskolába, vagy milyen fél nyolcra az iskolába, kettőig, háromig ott voltam, átrohantam a Fővárosi Nagy cirkuszba háromtól előadást, és akkor este hatig. Ba, és ugye a hétvégén is ezzel telt, és akkor másnap... És így akkor így hány jöves volt? Diák, 17. És ez mennyire ment könnyen? Ö, nem volt könnyű. Szóval, ameddig a hétvégén mindenki pihent, nekem volt öt előadásom. Ugyanez volt a szünetekkel, a tavaszi szünettel, hogy amikor okay, a hogyan szanárak, volt az első mondták? hívás? Tehát hogyan, hogyan jutott el oda? A Főváros cirkuszba Igen. Ö, én egy asszisztens voltam egy számban, a Rippa testvéreknél. Az és mi? Hát, ők egy ilyen erőemelő páros, és asszisztáltunk ilyen kiegészítő. Én ezt hát értem, minden, önnek evindes, de én, ez mit, mit, csinál? mit csinál az asszisztens? A légtornás akkor lehet mondani, csak egy sokkal könnyebb és... és de nem szóló számmal, hanem csak mint egy része, egy produkció. Múltkor volt, volt, volt arról szó, szó, hogy önök kapcsolatban álltak egymással. Hogyan történt a felkérés erre a számra? Ö, én, ott, én ott dolgoztam náluk, ugye már tanítottam az akadémián, és így evidens volt, hogyha keresnek ugye embert árá, produkcióra. De most ugye arról beszélünk, hogy ön akkor nem csak hogy tanít, ott van, de még gimnazista is egyszerre, hát, hogy halmozza igen. az élvezeteket. Igen, igen, igen. És a napom ugyanúgy 24 órával lát, mint mindenki vált meg. Igen. Igen, igen. Mit csinál az asszisztens? Hát uh, igazából, ameddig ők uh, ameddig ők emeltek, addig mi egy ilyen körbe, egy ilyen kiemelő. Rájuk hoztuk a fókuszt. Uh -huh. A négy lány, négy csinos lány volt, és akkor, és akkor így emeltik a produkció értékét, talán egy lesz megmondani. Jól beszél, nagyon jól csinálja. A másik három lányról lehet tudni, hogy most majd ne szerénkedjen, ön azóta befutott. A másik három lány, velük mi lett? Az alapvetően azért mi? kérd... Hogyha az, Pontosan ezt akartam kérdezni, bár nem erre számítottam, de a kérdés ugye az, hogy vajon ugye mindenki befut-e vagy, vagy mi lesz a sorsa azoknak, akik e, ilyenkor valakire irányítják a fókuszt, miközben valószínűleg reményeikben az van, hogy egyszer majd mások irányítják, őrájuk a fókuszt. mi történt? Hát, velem az volt a helyzet, meg így csapatta, hogy ameddig a többiek ültek az öltözőben, addig én, addig én körben, addig kiártam, beszélgettem az artistákkal, építettem a kapcsolatokat, és, és jóba lettem a vezetőséggel, megismertek, tudták, hogy ki vagyok. Hát igazából igen, építettem a kapcsolatokat, ami a legfontosabb a, és a világban, és, és a többiek meg nem gondolták ezt, de igazából... De ö, most arról is beszélgetünk annél, hogy ezt ki lenne mondva, hogy ők egyébként önnél nem voltak tehetségtelebbek a szakmában, de nem gondolták a kapcsolattartást annyira fontosnak, és ezáltal beszélgettek én most önnel is, nem velük. Ö, én inkább itt ambíciókról ö, beszélgetnék, hogy ki az, aki ezt hobbi szinten vagy... Vagy Jó, is nagy, is nagy, csinálja, nagy, vagy nagy, nagyon jól, besz, nagyon aki jól aki beszél. Aki én szem, nem láttam keresni. az ő produkcióját, csak feltételezem, hogy abban még külön, mint ahogy beszél róla, hiszen hát. ez fontossági sorrendjét tekintve így lenne helyén való. De én azt kérdezem öntől visszatérve még egyszer a kérdésre, hogy nem ambicionálták, hogy nem folytatták a kapcsolatépítést ezzel együtt, anélkül, hogy önt ö, kényelmetlen helyzetbe akarnám hozni, hogy róluk véleményt alkot nem voltak nevek, én nekem fogalmam nincs, hogy kik azok, de lehet, hogy a szakmában mások felismernék őket. Ö, ők tehetségtelnek voltak, hiszem. mint ön? Ö, nem hiszem, hogy felismernék. Ö, pont amúgy az ambíció meglátszik a, a munkán is. Tehát, ha így ki lehet mondani, akkor igen, egy mozgatórugója is és motorja voltam annak a produkciónak is, és a koreográfiát is. És tökökeni. ők egyébként azóta már nincsenek is a szakmában? Ö, Ugyan, ugyanolyan szinten vannak, mint akkor voltak, hogy ilyen kisebb produkciókban asszisztálva vesznek részt. Én pedig ha a barátai olyan, eljöttem, lettek volna ő, ők, és, ha és, ők és, a de? barátai lettek volna, akkor noszogatta volna őket, hogy asszisztensek maradtok életetek végéig, ha ezt nem veszitek ennél komolyabban, vagy ilyen kapcsolat nem volt önök között? Én mindenki, ugyan, mindenkinek, a mindenkinek a, mindenki a saját szerencsejének a pogácsa, <laughs> szóval, hogy ne... Nem hiszem, okay. hogy én sosem nosogattam ilyen szempontból. Senkit van, nekem elég bajom. <gül> ha most velük beszélgetnék, vagy hogyha ők most ezt a beszélgetést hallanák. Én hosszú ideig jártam pszichiáterhez, de nem azért, mert bolond voltam, hanem így hozta az életem, és aztán a lelki ez hozzáta az, hogy gyakran előfordult, hogy arra kértek engem, hogy helyezkedjek valakinek bele a sorsába, ami sohasem sikerült, de igyekezni lehet. Uh -huh. Ha most önnek kéne belehelyezkedni annak a három embernek a sorsába úgy, hogy közben hallják azt, hogy a vele, ahogy Krisztina beszél róluk, akkor ezt nagyjából sejti, hogy mit gondolnának magukban, ami szalon képes? É, igazából jó kapcsolatot ápoltam velük, szóval én pozitív visszajelzéseket kapok tőlük a mai napig, hogy örülnek, hogy idáig eljutottam és hogy sok-sok-sok sikert kívánnak a tovább Akkor másféleképpen ilyakban. kérdezem, minden szakmának vannak tehetségesebbjei és kevésbé tehetségesebbjei, de attól a cirkusznak szüksége van a nem tehetségesebbekre is. Uh -huh. Amiről mi beszélgetünk, az egy létező dolog, miközben a tehetségesebbek nem nézhetik le a kevésbé tehetségeseket, mert effektív szüksége, szükségük van rájuk. Igen. Ahogy a hangjából kiveszem, állati nagybaromságot nem mondtam. Igen, igen, igen. És ahogy én kivettem az ön szavaiból, ez egyáltalán nem tehetség kérdése csupán, hanem ez adott esetben lehet egész egyszer ambíció kérdése. Tehát egy adott esetben egy lusta ember úgy veszti el a jövőjét, ahogyha nem lenne lusta, akkor ő lenne a csillagoség. Pontosan. Én ennek, én ennek fő híve vagyok, mert a tehetség meg az adottság az egy nagyon kis messzete a, a sikermel. Erre valaki tanította, vala vagy magától jött én lelkes önfejlesztő vagyok, és szeretem az ilyen motivációs <gül> dolgokat. De ezt magától csinálja, vagy, vagy van valami, ahol ezt tanult? Magamtól. Hát olyan szemben magamtól kezdtem, és most jelenleg a hazánk leg, legbefolyásosabb, vagy hát nem, leginkább ismerte motivációs előadó, előadójának vagyok benne a mentor programjában, szóval személyesen tanulhatok tőle, és ez azért egy, mégiscsak egy nagyobb faktor annak, hogy, hogy én, is, én is így Előbb vigyem az életemet ilyen szinten. Nekem hosszú távú terveim vannak önnel, miközben kiderült, hogy van barátja, tehát elcsábítani nem akarom. De kinyithatjuk ezt a fejezetet, szóval, mert akkor lenne egy majd Termincs, egy harmadik beszélgetés, hogy most miről beszélgetünk, mert számomra ez nem világos. Értem, de nem tudom, hogy kihez kapcsolódik, és mi az, amiről beszélgetünk. A hazánk legjobb. Igen, az ő e az azok rendszeresen eljutottak hozzám, neki az arénában is szokott ilyen tehet és el, hát, jó, elmes, a elmeséli ragásra. a hozzávaló, tehát hogy hogy jutott el hozzá, és azt ahogy, tehát ugye az nyilvánvaló, hogy ezt azért kérdezem, mert ugye a motivációs rendszerek kapcsán említette őt, hogyan vezetett az út oda, és hogyan kerültek önök kapcsolatba, úgy, hogy ott is pozíciója van. Ha e ott pozíciója van, e vagy ott csak jelen van? Hát egy, egy tíz főt ö, választott ki, több mint 500 főből, és, és, és tíz fővel most egy ilyen programban velünk akkor foglalkozik jó, akkor jó, közelből. Akkor jól beszéltem, ez hogyan volt? Mindig nyitott voltam az ilyen gondolatokra, meg, meg kicsiként is igyekeztem ugye pozitívan látni a, a jövőt, és, és ráakadtam egyszer egy videójára, és hát teljesen magával ragadott az egész önfejlesztés, Könyveket olvastam végre, mert a novellákat meg a kötelezőket sem szerettem, de hogy végre ezeket az önfejlesztő könyvekben megtaláltam a, a, az én világomat, és akkor elkezdtem előadásokra járni a Péterhez, meg, meg a hanganyagait hallgatni, és egyszer volt egy felhívás, hogy, hogy nem tudod, programot indít, és 10 fővel fog egy éven keresztül foglalkozni, és ugye videóanyagban kellett ugye bemutatkozni, utána azoknak, akiket kiválasztott a videóanyag alapján, azoknak tartott további előadást, vagy szóval, ilyen rostán mentünk keresztül, és végül 500 vagy 160, majd 100 jelentkező közül továbbítottam végül a tízes, -tízes körbe bekerülve, most már immáron ö, 11. hónapja foglalkozik velünk, ö, havi szinten. Mi, mi az, ezt, amit megtanult ö, ebben a folyamatban? Ö, az, hogy, az, hogy ö, mennyire hiteles az ő személye, és hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire lehet tényleg ezt, ezt szívből és adással csinálni, és hogy, és hogy tényleg, amit mondunk, az... az, az amit mondunk kifele, és, és, mert nem a pozitív gondolkodás, az nem a negatívnek a tagadása, hanem az egy, az egy, az egy pozitív pszichológia. Kik a társai? És, Tehát, nem én, név szerint, hanem foglalkozás életkor? 18 és 25 év között vagyunk mindannyian. most ez egy ilyen fiatalabb brigádnak sikerült, és, és magánvállalkozó, futó, pénzügyi menedzser. És, ez, öm, és mondjuk van, és szab, Szabó Péternek van ön, önökkel terve, vagy gyakorlatilag ez a mentorprogram, ha kifut, akkor utána mire teszik önt alkalmassá, és hogyan folytatódik a Szabó Péterrel való tevékenysége, vagy az attól független tevékenysége. Vagy ez egy olyan dolog, mint egy keltetés, a tojással önt alkalmassá teszik valamire, és aztán a saját pályáján anélkül, hogy ezeket a tapasztalatokat továbbadná, így nyilván meg Ha hülyeségeket kérdeztem, akkor majd ki a Nagyon-nagyon jókat kérdezett, és pont uh, most, december 29-én lesz egy rendezvényünk, 10 vagyunk, és 10-féle, um, mindenki a saját erősségéről és a, a, abban a megszerzett tudásáról fog beszélni. Már itt egy közösségben? Um, hát egy 500-500 fős Aha. néző közönséggel, igen. Pangi oda elmegy közönségnek az valójában azért megy oda közönségnek, mert azt akarja tanulni, azt akarja hallani olyasmit akar átvenni, ami, ami mi? Um, ezek nézőpontok és, és önfejlesztési pontok, ilyen, ilyen az emberbecsülés, a kritikától való félelem, stb. stb. stb. És, és ilyen én a félelmekről fogok előadni, hiszen 10 méter magasban élem az életemet nap mint nap, és, és van tapasztalatom avval, hogy hogyan küzdjük le a, akár a mindennapi, uh, hétköznapi félelmeinket ezen a, ezen a spektrum által, és én erről fogok előadni. És igazából ebbe fut ki ez az egész éves mentorprogram, hogy amit megtanultunk, tapasztaltuk, azt megtanuljuk átadni, és minél több emberhez eljuttatni. Az ez az valamiféle készetet. képzettséget biztosít, vagy a szórak ebben az értelmében nem biztosít képzettséget? Ebben az értelmében nem, nem biztosít ilyen papíralapú képzettséget. Szabó Péter maga micsoda a foglalkozását tekintve? Motivációs előadó. Vagy hát úgy hogy, úgy, hogy amiről az ember neki papírja van, mint az érettségi, olyan szinten kérdezi. Pszichológust, kócs. Hát olyan szinten nincs képzettsége, viszont mégis, mégis ő hazánk legismertebb előadója és motivációs trénere. Nem ismerem, nem, tehát csak hallottam róla, ennek következtében érdeklődöm, hogy, és akkor ezek szerint önnek, hát a meglehetősen elfoglalt életében még erre is volt ideje, hogy akkor ezt csinálja? Igen, igen. Hát ez is ugyanúgy Suli mellett sokszor ment, most ne ugye, mivel Suli befejeződött. Hát konkrétan az leérettségiztem, és a következő héten utaztam Aztanába a fesztiválra, Szóval igen, volt, és, és, és, szerint, és örülök is, hogy így, így sikerült. Mennyire gyorsan vált asszisztensből főszemmel? Hát ez egy nagyon-nagyon gyors folyamat volt, hiszen hiszen az egymást követő szezonokban voltam. A szezon között nagyjából egy hét vagy egy hónap átállás volt, mert márciusban fejeződött be, a március elején fejeződött be, amikor az asszisztensi, Munkám, és, én, és én április 8-án már ö, egy dúó számmal álltam ö, színpadra, a Jégcirkuszban tavaly Miért Aki találta meg a dúó másik ö, egy, egy jó barátom által, aki ugyanúgy ott dolgozott a szezonban, neki volt a, neki volt a barát. És igazából összeismerkedni. Össze én nagyon sok rádioműsort csináltam a. annak idején meg tévéműsort, úgyhogy úgy, hogy emberekkel. A, egyáltalán az én szakmám ebből a szempontból ugyanúgy szép lehet, mint az öné. Már nem nagyon gyakorlom ezt a részét, mert valakinek megtetszett nekem, vagy én tetszettem meg másnak, és akkor együtt dolgoztunk. A mai média már nem nagyon uh -huh. működik így. Akkor, amikor így kiválasztja egymást két ember, akkor mennyire gyorsan, tehát mennyire eleve arról van hogy kinézték egymást, és mennyire eleve biztosított az, hogy ez jól fog működni? Egyáltalán nem volt biztosított, mert amikor mi ezt kitaláltuk, és, és me, hát így meg jött rá a lehetőség, mert hát ugye ezt meg kellett teremteni, hogy ez, ez működjön ugye a Fővárosi a Cirkusz megvette ezt a produkciót, ezt a dúó... Oké, okay, rendben ö, van, amikor megvette akkor... ezt a produkciót, minden részlet érdekel, azt, mert hogy maga a, a, a cirkusz felépítése foglalkoztat, nem személyesen, csak csupán, hanem azon túlmenően. Mit prezentál ön a cirkusznak akkor, amikor azt a cirkusz megveszi? Ö, általában egy kész számot ö, látnak, ö, látnak tud... dolgozni, de... vagy de... egy videóval. Oké, okay, de, ez, állnak, de én, én jól értem, hogy ön egy olyan számot adott, el, amit egyébként akkor még a akkori párjával, már, mint a, akivel együtt csináltam, még nem Igen? is csinálták meg, hanem adott esetben Pontosan. el. Pontosan. Ezért volt ez egy nagyon különleges situáció. De hogy létezik, mert... hogy papíron megvesz a cirkusz valamit, amit egyébként még nem is látott? Ez úgy létezik, hogy mi szóló-szólóval ajánlkoztunk a én szólót is Aha. utámmal, a páron pedig, uh, Dittmár Lajdol pedig szóló zsonglő Viszont már nagyon telített volt a műsor, de, de a Fekete Péter, akkoriban Führeresenetző igazgatója nagyon szerette volna, hogy benne legyünk ebben a műsorban, és ezért azt mondta, hogy ha tudjuk, akkor tegyük össze ezt a kettő számot. És akkor mivel én tudtam levegő karikázni, a párom meg ugye karikákkal zsonglőr között, ezért ugye a karika karika, így össze lehetett a kettőt hozni, és egy, egy levegő karika és egy zsonglőr produkció. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy de facto működik? Ez igazából egy hét alatt lett, meg kosztümmel, zenével, mindennek, koreográfiával együtt. Egy hetünk volt ezt megcsinálni, és utána több mint öt hónapig dolgoztunk vele. Mi lett volna akkor, hogyha nem sikerül? Nem, nem volt kérdés, hogy sikerül, de mert nem volt választásunk. <síns> <síns> egy produkcióval kapcsolatban, amit így elad, ön a saját maga menedzser, Jelenleg igen, jelenleg szabadúszó artistaként én, én vagyok az, aki ír az ügynököknek. Min mi mi, mi mi múlik az, hogy változik ebben a státuszkója? Ő, hogyha van olyan, van olyan ügynök, aki, aki szívesen foglalkozna velem, akár van akár külföldön, én nyitott vagyok. De volt már olyan, meg, hogy tárgyaltak se. csak nem jegyeztek meg, vagy még nem volt ilyen? Nem volt még ilyen. Mennyire könnyű az embernek a saját maga ügynökének lenni? Egyelőre még nehéz, hiszen az ember a kapcsolatokon múlik minden, és, és itt vagyok egyelőre még 18 évesen valami kevés kapcsolattal, és, és igyekszem ezeket építeni. Most már egyre, egyre jobban sikerül, és ugye a munkámmal elégedettek, és ezért visszajáró vissza, vissza vendég lehetek. Honnan tudja azt, hogy ön mennyit ér? Én, én adom azt ami, azt, ami a legjobb és amit én a leginkább tudok adni, mint művészi szinten, mint, mint trükkökből, és, és akinek, akinek ez elég, és ez kell, az, az fogja megvenni. Értem, de hogyan állapítja meg ön a saját árát? Hú, ez egy nehéz kérdés. Számba veszem a, a... Jó, én azt kérdezem, hogy én vagyok az, aki alkalmazza önt. Én mondok egy árat, és ön azt minden alkalommal elfogadja. Ez lehet valószínű, de nem feltétlenül. Átalában más... szoktam kérdez, mi, Általában az artista, de az én esetemben ö, mindig megkérdezem a megrendelőt, hogy ő mit ajánl, és én ahhoz képest ö, mondok igen vagy nemet. Mondok már nemet? Ö, igen, igen mondtam. Mennyire alkuk képes egy ilyen vita? Ö, attól függ. A, lehet alkuképes, igen. Attól függ, hogy milyen a rendezvény. Ön, ön egyébként a rendezvény és a helyszínből adódóan többé-kevésbé ki tudja következtetni azt, hogy a másik milyen büdzsével dolgozik? Jobb esetben igen, rosszabb esetben nem. De, de általában, általában ki lehet. Meg én eddig, nekem mindig eddig jó tapasztalatom volt, szóval rendes emberekkel tudtam együtt dolgozni. Ön baromi Hány ilyen eseményről beszélünk, amikor ön saját magát letárgyalta? tíz talán uh -huh. nem tudom valahogy, valahogy így még, még ezeknek a, a hossza meg... is változik ugye? mert van amelyik egy hét, van 5 öt hét valami három hónap, valami egy nap igen, igen, igen, igen egynapos, vagy akár két hetes akkor megbeszéli azt, hogy egyébként hogy jut el oda a közlekedést, a fellépti díját a ruháját, a technikai körülményeket valószínűleg mindent igen, igen, természetesen. Ha külföldre utazás van, akkor, akkor a cég szokta fizetni ugye a, az utazást és a szállást, a, az étkezést, az, az vagy, vagy adott, vagy pedig ugye arra napi díjat, vagy, vagy valamit kapunk. Szóval mennyire van tisztában ön egyébként a gázikal mind Magyarországon, mind külföldön, természetesen annak függvényében, hogy az illető mennyire ismert, adott esetben mennyire sztár? Um, nagyon sok, um, nagyon nagyobb spektrum. Szóval lehet keresni nagyon rosszul is, meg nagyon jól is ebben a szakmában. Ez mindig az embertől függ, és sokszor nem lehet tudni, hogy ez az ember milyen áron adja saját magát. Szóval nagy a spektrum, jelenleg itt, itt nagyja volt tisztában vagyok vele, de, de határa csillagoség sose lehet tudni, hogy az adott artista mennyire dolgozik, vagy egy mennyi kénz akartam, van egy adott projektben. Nem akartam pénzt kérdezni, de azt is. Természetesen Azt viszont kérdezem, hogyha a mostani helyzetet vesszük figyelembe, ön a jövőt illetően, ami kiszámíthatatlan még egy olyan motivált embernél is, mint ön, és most nem gúnyolottam igen, igen. néha szoktam, de nem gondolnám, hogy igen. most itt helyén való lenne, hogy mekkora szorzót tud elképzelni, ha ez egy jó kérdés és a mostani e, e, díjazásához képest szakmai előrehaladása ország és cirkusz függvényében? Szerintem ebben vannak még távlatok, és, és, és sokszoros szorzót mondanék, ezt most így nem tudom hirtelen Egy vagy kiszámolni. két számjegyű is lehet -e? Akár két számjegyű is ne, ö, az, tényleg vannak ebbe, ebben még távlatok, az... és én nem gondolom, hogy én most így befutottnak, mondanám magamat. Egyel talán nem, hiszen még tényleg a pályám kezdetén vagyok. Igyekszem be de, ezen a, De Ebben mihogy. a kezdetben ön jelen pillanatban ön hát Otthon élek, szóval a, a lakása meg a rezsim az, az, az adott, hiszen otthon, otthon élek a szüleimmel, de ezen kívül minden más saját... saját ö, pénzből intézek, a TB-mtől kezdve az étkezése át igen. Hogy kell bármilyen. Igen, igen, igen. Az, hány ruhájában van? Félépő igen, ruha? Igen, igen, igen. Nagyon sok, hiszen a táncból nagyon sok kosztümöm maradt, szóval... Ezek újra hasznosíthatóak? Igen, igyekszem őket többször, többször használni, meg olyan, olyan dresszeket és kosztümöket varratni, amik univerzálisak. A következő beszélgetésben el fogok jutni New és ne aggódjon, minden héten nem fogom elvenni. Legközele, mikor lesz külföldön? Most egyelőre nem, ö, nem tudom pontosan, februárban biztosan leszek Szlovákiában, de addig még ki tudja. Ezek, mennyire ezek van a... tele a naptár? Jelenleg nem olyan sűrű, ez de mennyi, minden. Ez mennyire minden... tölti előnt aggodalommal? Ha aggodalommal tölt el, akkor ez egy görcsös feszülésben fog eredményesülni, és ami pedig nem fog hozni, hanem fog hozni eredményt, okay. egy görcsös idegeszséget szóval. ez, Oké, okay, ezért vigyázzon, hogy ne túl sok a, ilyen motivációs szöveget mondjon. Azt árulja el nekem, hogy azon a területen, ahol ön van egy befutott valaki, akit ön befutottnak tart, és én úgyse fogom megmondani hmm. a nevét, mert nem ismerem ezt a szakmát úgy, annak az éves kihasználtsága hozzá téve, hogy pihenni is kell, A hár, az év 365 napjából. Hány, tehát az hányat dolgozik úgy, hogy közben ember is marad? 360 <gül> A jelen, hogyha szereti, akkor 360 -at. Igen. Kérdezem, hogy ehhez képest ön most hol tart, vagy ne kérdezem? Ö, sajnos még nem itt. Kérdezheti, de, de sajnos még nem itt, nem itt tartok. Még nekem, nekem a, a jelenleg az a helyzet, hogy, hogy időszakos munkát vannak, van egy New York, van egy aztán egy ilyen, ilyen két-három hetes nagyobb távonású dolog, és utána pedig sok-sok hónap gyakorlás és készülés. És, és... közben permanens tárgyalás különböző ügynökökkel? Ö, igen, hogyha megkeresés érkezik, akkor, akkor... Mennyire izgatott a telefoncsörgés vagy e-mail kapcsolat... Okán. Én jelenleg még eléggé. Nagyon, mindig örülök, hogyha új telefonszám, vagy hogyha új helyről kapok e-mailt. Nagyon, nagyon, igen, izgatott vagyok. A 360 azzal is összefüggésben van, amit mások kapcsán említett, hogy ez olyan, mint te a sportoló élete életkorilag véges, vagy a kettő között nincs összefüggés? Üm, ez egy, egy, természetesen egy életkorilag véges dolog, már csak látványban is. Hiszen egy kor után már, már az ember nem nem ó, néz jó. ki a manésban vagy a színpadon, ahogy azt megkívánja egy, egy ilyen projekt. De dolog. De ezzel Öszeg... van-e összefüggés, vagy sem? Hát akközött, hogy 360-szor szerepel, abban benne van az, az, a pálya szeretete, illetve benne van-e az, hogy amit ma megkerest, nem halaszthatod feltétlenül holnapra. A pálya szeretete, azt mondanám. hiszen aki ezt, nem, aki ezt nem olyan szinten csinálja, hogy szereti is, az, az nem, nem tudná, mert azért ez egy fizikailag egy megterhelő dolog. Egy Én... nagyon jól működő artista, aki nem sztár, az tud-e annyit keresni annyi idő alatt, amíg ő aktív lehet, mert nem sérül meg, nincs balesete, és a szerencsés sem az ellensége, hogy a hátráevő életét meg tudja alapozni, vagy ha nem, akkor nagyjából hány év tud tartalékot képezni, hogyha ez egy megfelelő kérdés? Ö, egy... Megfelelő, és azt mondanám, hogy igen, tud annyit, tud annyit képezni, hogy a hátraévő életét, vagy olyan alapokat tudjon ö, ta, ö, fölhalmozni, ami akár befektetésre. Hány évről az... beszélünk? Hány aktív évről? Húsz. Húsz. Hát, akkor maga itt egy nagy menetelés elején van. Igen. Köszönöm, hogy rendelkezésre hát Nem fogok visszaélni az ön idejével. Belaik Krisztinával beszélgettem, abban a reményben. Igen, ahogy... igen. Megkérdezhetem, hogy ez az interjú majd hol, hol lesz látható? Látható sehol, ez, rá... ő... ez egy rádió. 98... Rádióinterjú. De ez, ez, ez jelenleg élő volt, tehát minden az így egyet, oh. a... ez, ez, ez, Ezt most emberek hallották. Értem, értem. És a 98-ra teker és kíváncsi arra, hogy az embereket egyébként mennyire foglalkoztatta az, hogy mi beszélgettünk, akkor kiderül, felajánlom nekik, aztán vagy élnek a lehetőséggel, vagy sem. Nagyon szépen Rendben. köszönöm. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, hat egy ha gondolják, szerezhetnek vele a Krisztinának olyan élményt, mint amilyen élményt nekem szerzett a lányom, aki ült egy taxiban, ahol dühös volt a taxisofőr, mert engem hallgatott, de én nem beszéltem. 061489, 0999 és 063677161. <gül> Jó reggelt! Helló! Jó reggelt! Jó reggelt, Aganyi! Hát volt egy munkaadó, aki be telefonált önnek, és elmondta, hogy ő milyen munkavállalókkal találkozik, és ha mellé teszem ezt a beszélgetést a vela Krisztinával, Hát akkor itt azért nagyon látszik, hogy, nem, hogy az ambíción túl a befektetett munka is mellé van téve. És az előző beszélgetésnél meg ezt nem tapasztaltam, illetve a munkaadó sem tapasztalta. Úgyhogy nagyon élveztem a beszélgetést. Köszönöm szépen. Belejött vagy ki tudja, hogy Bellari Krisztina közben a 98-ra tekerte vagy sem. Tehát ezt nem tudom is, nem is hova megkérdezni. 0614890999 hat és Ez így szól, egy vadi új cd van benne, én vettem a rádiónak. Szegény ember ilyen cd-lejátszókkal főz, de ez Balázs nem volt kritika. Nem gondoltam volna, hogy minden vonatkozásban megtartom a viccet, ez a kicsi büdös, de a mi hazánk, de hát ez van, majd a sebes unokája talán. Ha senki nem telefonál, akkor elköszönök, és vele A Kriszina szomorú lesz, ahogy én is, de hát az élet kegyetlen. 061 és 06 először. Jó reggat! Jó kívánok, Fiala úr! Hát ez nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, és Tényleg kívánom, kívánom, hogy nagyon-nagyon sok hasonló, veleik hogy hasonló fiatal legyen, ilyen szorgalmas és törekvő. Nagyon-nagyon-nagyon. 06 egy Igen. Figyelek. Jó, hogy a vállásztól, tehát esetleg meg tudják kérdezni, hogy a... A Pásolga, a Városigeti Pásolga, a DM kórházat terveznek -e valamit állami tulajdon, amit tíz éve van. Köszönöm. Várj egy pillantra. Ez lehetséges, én szerettem volna válaszolni önnek, de ön lerakta, mert tudnék válaszolni a bán nélkül, de így nincs sok értelme. Jó reggelt! Minden tiszteletem az is, hölgyé. <gül> Milyen vonatkozásban? Ezért az ambícióért, ezért a lelkesedésért, ezért a, azzal a sok-sok energiáért, amit ebbe beletesz. Önnek egy pillanatig se volt sok? Nem. Oké, okay, rendben van. 061 489 099 és 06-3677-1161. Átraktam ugyanazt a CD-t egy másikból. Másik lejátszó. Zero six és zero six először. Zero és egy másodszor. Öreget. Öreget, én a BM Kórház. A, a BM Kórház az a Magyar Művészeti Akadémiai. Vizsos benne? Egészen. BM Kórház Magyar Művészeti Akadémia? Igen, hajdan volt górkifasor. Igen. Mm. Ott, ott valami izé készül. Valami, nem tudom mi, valami gigantikus nyavaja. 061 és 0636771161 először. 0614890999 és nulla egy másodszor nulla és nulla senki többet Nap kísérleti, műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét számíthatnak egy kísérletire. Holnap csütörtökön november 29-en lesz, aztán lesz még egy péntek, de tudom, ma november 30 napos, hogy 31, most nem tudom. Hány napos a november? Mindjárt megnézem, azt mondja, hogy november, azt mondja, hogy november 30 napos. Hát akkor, barátaim, még két nap. Belőlem meg még 16 másodperc dörö.fi alajonos kukac gmail.com A legjobb zenék A legkúlebb A legkúlebb arcok Valahol máshol. Civilrádió FM98.